Sjöfti kafli Orustan á veggjavöllum Pelennor En það var engin venjulegur orkahöðingi eða röppuræningi sem stjórnaði allegunni að Gondor Myrkrið var að leysast upp fyrr en yfirhöðingi hans hafði ætlað Gæfan hafði brugðist honum í byli og heimurinn snúist gegnónum Hann var að glopra sigrunum úr greipum sér rétt í því að hann þóttist að hafa hann í höndum sér En armur hans var langur. Hann hafði enn stjórn á öllu og gætt beitt miklu valdi. Hann, konungurinn, hringvomin, höfðingin að skúlana hafði mörg vopn. Nú einfandlega sneri hann við út úr hliðinu og hvarf. Þjóðan konungur merkurinnar var nú komin allt að östurveginum sem lá frá borgarhliðinu að fljótinu og þar vek hann í áttina að borginni sem var nú minna en míli burtu Hann dró heldur ekki ferðinni til að leita fleiri fjandmanna og rittararnir hópust um hann og þar í hópi var líka dulhjálmur. Fyrir framan þá en nær borgarmúrunum voru menn Álfhjálms að verki innan um umsátursvélarnar, höggvandi, drefhandi og hrekjandi óvinnina niður í eldgreifjurnar. Rittararsveitirnar höfðu nú nær því alla norðurhluta veggjavalla á valdi sínu. Þar loguðu allar tjaldbúðir og orkarnir flýðiu í ofboði austu við afljótinu af eins og dýraherðir undan meiðmönnum og jó hærrarnir sveimuðu fram og til baka um allt svæðið að völd. En þeir höfðu ekki enn stuggað umsátusliðinu burt nú að opna leiðina hliðinu. Mikil merð anstæinga stóð fyrir framaða og enn haði ekki verið snert við herjönum á öðrum hluta vallar Sunnan megin hans fyrir neðan östurvegin stóð megin her harada og allur rittara herðirra saminaður um fána höfðingja þeirra. Nú skengtist hann um og í vaksandi byrtu sá hann herfána þjóðans konungs og hann hafði farið með fámennri sveit langt á undan her sínum inn í orustuna. Þá sá hann rautt af ílsku reyði grenjaði hátt og lyfti herfána sínum svertum dreka á skarlatsraugðum grunni og sneri með mikill í þyrpingu ryttara í móti hvíta hestunum á grænum grunni og þegar sunnræninger drógu bjúsverð sín úr slíðrum var sem glitruðu stjörnur Þá var þjóðan konungu þeirra var og nennti hann ekki að býða allugu þeirra heldur æfti til snæfaksa og raukmi ofsa fram á móti þeim Mikill var árestu þeirra en hvítur ofsi norðanmanna brann heitar og reyðmennska var á hæra stígi og harkalegri með löngum spjótonum. Þeirri voru miklu fálíðari en klufu sér beint gegnum fylkingu sundræningjana eins og vígannöttur í skógi. Og þannig ruddist þjóðan þengilsson þvert í gegnum fylkinguna og spjót hans nötraði í því hann ruddir neyður höfðingja þeirra. Upp sveiflaðist sverð hans og hann sneri að herfána óvinanna og hjósundur bæði stöng og fánaberra svo að svartidrekin rundi. Þá snerist allt sem enn uppi stóð af rittaraliðir á hæli og flýði út í fjarskan. En vei, skyndilega, í miðri sigur konungsins, myrkvæðist gullinn skjöldur hans. Hinn nýi morgun máðist út á himninum, sortin umkverði hann. Hestar prjónuð og kvinnu, mennir kostuðust úr söðlum og lágu yðandi á jörðinni. Komið til mín, til mín, rópaði þjóðan, upp allur jördlungar óttist ekkert myrkur. En Snæfaxi trilltir á skelvingu reis hátt upp, prjónaði og baðaði framhófanum út í loftið og skall svo neður með miklum dynk á síðuna. Hann hafði orðið fyrir svörtu skeiti, konungurinn lenti undir honum. Myrkraskuggin mikli skall til jarðar sem hrapandi ský og sjá þetta, þetta var vengjuð skepna. Hvorsum hún var fugleð ekki þá var hún stærri en nokkrir aðri fuglar og hún var nakin og hvorki bar hún hárnið fyrður en gífulegt var vænghafennar þannig skinnhúð milli klófingra og af henni stóð ógeðslegur stankur Kanski var það einhver fornaldarófreskja sem hafði leynst í gleymdum fjöllum einhvers dagar undir tunglinu þraukað af allar sínar aldir en ungað út í ógeðslegur hefðri þessu síðasta aðkvæmi sem var tímaskekkja og neyðist til ílsku síðan hafði myrkrahöðingin tekið það og alið það á fúlu holdi þar til það óks út fyrir eðlilega stærð og hann fekk þjónu sínu það sem stríðsfák neður, neður settist það og svo brauta saman fingraða flughúðina gargaði og settist á skrokk snæfaxa, festi klónund júft í hann og tegði fram langan nakin hálsin ofan á því sat einhver vera í svartri skikju, stóru og ógnandi Hún bar stálkórunu en milli ennislæðs og hálsmáls var ekki eftir að sjá nema döiðablík augna. Höfðing natskólanna. Hann hafði aftur hafið sig til flugs, kallaði á vangja hann fá sinn þegar myrkrunum létta og nú var hann komin aftur til að leggja allt í rústir, snúa von í örvæntingu og sigri í döiða. Og hann hjælt á valdugur í svartri strískilfu. En þjóðan var ekki með öllu yfirgefinn, rittarar af húsaldi hans lágu fallinir allt í kringumann eða hafðu ekki ráði við trilling hesta sinna og borist langan veg stjórnlaust í burtu. En eitt stóð þar eftir staðfastur, dulhjálmur hinn ungi með trúfæsti sem sigraði allan óta, en hann grét því hann elskaði hafðingjan sem föður sinn. Í öllum hammaganginum hafði kátur setið óskattaður að baki dulhjálms þar til skukkinn kom af himnum ofan. Þá hafði vindfóli kastaði með af sér í rýdlingi og hlaupið í trýdlingi út á slettuna. Kátur skreitist fram á fjórum fótum eins og dasað dýr og haldið í slíkri skelfingu að hann var bæði blindur og sjúkur. Konungsmaður, konungsmaður, rópaði rödd innra með honum. Þú verður að standa með honum. Hann sagði skildi verða þér sem fadir. En hann skorti viljað þreik til að gegna þessu kalli. Hann þorði ekki einu sinni að opna augun og líta upp. Það þóttist hann í gegnum allt myrkur hugans greina töluð orð. Það var dulhjálmur sem mælti þau og að rödd hans virtist svo undanleg, myndi á einhverja aðra rödd sem hann hafi hýrt. Snöytaði burt fúla skuggaskrýmsli, hræhauðingi, láttu hinn að dauðu kvíla í friði, köld rödd svaraði. Komdu ekki á milli natskúlsinn svo bráðar hans. Ef þú hefurð ekki strax á burt, munan ekki einu sinni drepa þig, heldur beraði burt til hús harmkvælanna, handan alls myrkurs. Það sem holtitt skal tærast upp og skrælændi huguðin liggja nakin fyrir hinnu loklausa auga. Það kvein í sverði er það var dregi úr slíðri. Gerðu hvað sem þú vilt, en ég skal hindra þar ef ég má. Hindra mig! Þú fáráður, engin limandi maður fær hindra mig. Þá hefði kátur í öllu harkinu óvæntistu hljóðin á þeirri stundu. Gata verið að vera dulhjálmur færa hlæja og skærrötthans hljómaði eins og klingdi í stáli. En ég er heldur engin lifandi maður. Ég er stendur kona. Jófinn heiti ég Jómyndardóttir. Og nú stendur í veginu milli mín og höfingja mínns og frenda. Burð með þig nefnum þú sért ódeyðandi. Því hvað sem þú ert lifandi eða ódöyður skuggi, skal ég ljósta þig eða þú snert Vængið að skeppnan skrætti á hana en sjálfur ringvóminn svaraði engu heldur þagði við eins og skyndilegum Eva hefði lætt að honum. Og þá var sem hinn gífurlega undrun sigraði ótt að káts, hann opnaði augun og sortanum létti að þeim. Þarna aðeins fáin skref frá honum stóð þið mikla dýr og allt síndist myrt í kringum það en hátt uppi á því sat natskólahöðingin eins og skuggi örfætingarinnar. Svolítið til vinstri, anspænistheim, stóðu svo sem hafði kallað sig Dullhjálm. En Hjálmur Lindadóms hennar var fallin afinni og skínandi hárennar löst úr böndum glampaði í fölu gulli niður um aðsletnar. Augu hennar, grá eins og hafið, voru hörð og íllvík og þó glitruðu tár á vöngum. Hún hjælt á sverði í hendinni og bar skjöldin fyrir hillingin úr augum óvinarins. Þetta var þá jóvin en Dullhjálmur einnig. Því allt í einu reyfjast upp fyrir káti sveipur hennar þegar þau reyðu neður frá dunhörgi. Heið sorbitna andlít sem leitaði döiðans því öll von var brostin. Vorkunin rannónum í brjóst ásamt yfir undrun og skyndilega litnaði aftur það hægkveikta hugrekki sem kynstofn hans bjó yfir. Hann krefti hnefan. Hún skildi ekki fá að deyja, svo fögur, svo orvendingarfull. Það mistakosti skildi hún aldrei deyja ein né hjálpalaust. Óvinrinn horfði ekki til hans, þó þorði kátur vall hreyfa sig og ótta við að mæta hryllilegum sjónum hans. Hægt og hægt fór hann að þoka sér til hliðar, en svarti fóringin starði í efasend og ílsku aðeins á konuna fyrir framann sig og heyrti ekki frekar um hann en ormin í moldu. Skyndilega barði stóra dýri vangjum og gustaði stækju frá þinn. Aftur hóða sig á loft og kasta sig svo snökti yfir jóvinni, gargandi og höggvandi með klóm og kefti en hún gugnaði ekki, ungmærin Jóherrana, dóttir konungana, grönn sem stálfjöður, fögur en ógnanleg. Hún greiti skjótt svershögg, hnýtmiðað og banvænt. Hún hjó í sundur útegðan háls skepnunar og afhöggvinn hausin fjall eins og steitt til jæðar. Leðu vatt hún sér snögt undan þegar skrokkurinn lagðist í rúu með útegra vangi og hnóðaðist saman á jörðinni og með falli dýrsins hvarf skukkinn. Ljósið legum konuna og það glampaði á hárennar í sólaruprásinni. Uppur rúunni reyð svartirritarinn, hár og ógnandi og gnæfði yfir henni. Hann rak upp hattur svein sem skar innan hlustir sem eitur og hjó með strískilfusinni. Skjöldur jóvinjar splundraðast í smátt og handlegurinn brotinn. Samt reyðis hún upp á hnjén. Hann lauti yfir hann eins og þrumu og þá glittti í glyrnur hans er hann reiddi kilfvina aftur upp til dráps en skyndilega skallan fram yfir sig með skeraandi bitru hvalaveini högg hans kom hvergi nærri og kilvan klaufsi niður í sverðin kátur hæði stungi hann sverði sínu aftan frá rist gegnum svartasta skykkjuna og þar sem hann lagði undir brinjuna hafði hann skorið í sundur aflsininna undir valdögun hnenu jóvin jóvin hrópaði kátur Þá skjögraði hún áfram, lyfti sér upp og með hinstu kröftum knúði hún sversitt milli kórónu og skikju þegar hinnar miklu herðar hnygu niður fyrir framan anna. Sverði splundraðist í ótal gneistandi brot kórónan valt burt klingjandi jófin hnygi niður á fallin anstæðing en sjá, skikjan og brynjan voru tóm Þur lágu nú bara í rú og jörðinni, reyfin og tætt, en dauðarhygla reysi upp í titrandi loftið og dofnaði út í skrækt sem hvar burt með vindinum. Það er líkamslaus skerandi raust sem dó og sveldist og heyrðist aldrei framar á þeirri heimsöld. Og þarna stóð nú káratúkur hoppiti mitt á meðal hinn föllnu, blindaður sem ugla í dagsljósi, en það voru tárin sem blinduði hann, og hann sá eins og í móði hitt fagra höfuð Jóvinjar þar sem hún lá og hreyði sig ekki og hann leit á andlit konungsins fallinn hæst í sigurhósi sínu því að snæfaxi hafði í dauðastríði sínu aftur oltið ofan af hannum, en var þó bani húsbúnda síns þá laut kátu niður og lyfti hönd konungsins til að kissa hanna og sjá þjóðan opnaði augun og þau voru skýr og hann mælti kyrlátri rödd þó með erfiðismunum verður sæll meistari holbytill sagði hann, líkami minn er brotinn nú hverfi til fæðra minna og jafnvel í þeira tignarlega hópi þarri ekkert að fyrirverða mig ég feldi svarta drekan að eftir myrkum modni kemur bjartur dagur og gullið sólarlag kátur kom ekki upp nokkru orði en fór aftur að gráta fyrirgefði mér herra sagði hann loks að ég óhlínaæst fyrirmælin þínum og get nú í engu þjónusta þig nema með gráti í aðskilnaðinum gamli konungurinn brosti það er ekkert að harma allt er fyrirgefið Stóru hjarta verður engu neitað, Lefðu nú í blessun minni og þegar þú setur í friði í húsakinnum þínum með pípuna, menstu mín. Því að aldrei verða neittur því sem ég lofaði að ég seti með þér í gullinþekju og hlýði á jörtafræði þín. Svo lukti hann aftur augum og kátur hnegði sér við hlið hans. En aftur tók hann til máls. Hvar er jómar? Því að sjón mín sortnar og ég vildi sjá hann áður skil við. Hann á að vera konungur eftir mér og ég vildi koma á til Jóvinjar. Hún vildi ekki að ég skildi hana eftir, nú fæ ég aldrei síðan framar hana sem er mér kærari en nokkur dóttir. Herra, herra, hóf Kátur máls stafandi. En hún, hún... En rétti því varð mikið og allt í kring voru horn og trompetar þeyttir. Káti var litið upp. Hann hafði stenglent stríðinu og öllum heiminum í kringu sig og hún fannst nú svo langt um liði síðan konungurinn reyð til heljar, þó að það hefði verið aðeins rétt í þessu. En nú sá hann að þau voru í lífsættu, gátu lent inn í miðri stóru orustunni sem brátt myndi geisa allt í kringum þau. Leðsöki óvinnanna kom hraðfari austan veginn frá fljótinu, útundan borgarmúrunum, sneru við stórfylki Morguls og af söðurvöllum komu fótgönguliðar haraðrýma með ritturum í fylkingabrjósti og að þeim sá í fjallháa hryggi múmakanna með vígatörnum á. En til norðus sást kvítfextur hjálmur Jómars fara í fylkingabrjósti Jóherranna sem hann hafði aftur safnað saman og skipaði fylkingar og óðurborginni ruttust nú allur sá bardagakraftur sem þarf var að finna Og silfursvanurinn frá Dól Amróð var dregin fyrir þeim og hrætti óvinnina frá hlýðinu. Allt í henni skaut hugsun upp í káti, hvar í ósköpunum er Gandalfur? Hví er hann ekki hér? Hefðan ekki getað bjargað konunginum á Jóvinni? En rétti því kom Jómar aðvífandi og mikillig ferð og með honum þeir rittarar konungshússinn sem enn voru uppi standandi og hafði tekist að stilla fákasýna. Þeir horðu með furðu og hrægjit að þeirri ógislegu skepnu sem þar lá og fákarnir fengust ekki til að koma nari. Jómar hljópa baki og það svall í honum hrygð og reiði er hann koma hlið konungsins og stóð þar í þögn. Einn rittarin tók strís fánakónungs úr hendi Gunleifs fánabyrra sem láð þar fallin og hóman upp. Hægt opnaði þjóðan augun. Þegar hann sá fánan gaf hann merki um að hann skildi fengið Jómarri. Heill konungur merkurinnar, sagði hann, rýð fram til sigurs, berðu jóvinni kveðjumína. Og þannig gaf hann upp öndina á þess að vita að laði jóvinn láðar nála tónum. Og þessum umhverfi stóðu, grétu og veinuðu, þjóðan konungur, þjóðan konungur. En jómar mælti til þeirra. Eigi skal sæmdar kong of sirkja, bana hlautan við hæði. Gráta mega konur þá kumhlans er hlaðið en búum snú horskir til heildar. Og samt gretan sjálfur er hann mælti þetta. Hér skulu húsreitarar hans verða eftir, sagði hann, og bera lík hans með heiðri af vígvellinum svo orust ekki gangi yfir hann. Já, og alla aðra hirðmenn konum sem hér liggja. Og hann leiti yfir valinn og myndist nafna hinna af Þá allt í einu kom hann auga á systur sína jóvinni óvinni þar sem hún lá og hann þekkti hana. Hann stóð eitt andartakins og maður sem í miðju harmakvenni fær örgegnum kjartað, andlit hans var dauða kvitt og ískvöldi reiði reis með honum svo hann stóð orðlausum skeið og hann var grepin fegðarhug. Jóvin, Jóvin, veina hann loks yfir henni, Jóvin sýsti mín, hvernig má það vera þú liggir hér? Hvaða vitfyrðingið að vonskuráð eru hér að verki? Dauði, dauði, dauði, dauði, taktu okkur alla. En síðan áðins ráðgast við neinn eða biði eftir komu útrásar sveitana úr borginni knúði hann hest sinn stjórlaust sporum í fararbroði hins mikla herrs og feittði hornið og hrópaði upp til sóknar og yfir vellina glumdi kvellandi rödd hans dauði dauði ríðum til torttíminga og heimsendis og þar með hentist herinn á stað og nú sungu jó herrarnir ekki lengur baráttusöngva Dauði, dauði, próbuðir einum kór hátt og hræðilega og ferðir að ætti fram eins og gífuleg flóðalda og skólaðast um fallin konungin framhjó honum og þrömaði áfram til söðurs. Káratúkur hoppiti stóð þar eftir og horfið gegnum tárin, en engin talaði viðan hann, eins og engin skipti sér á honum. Hann neri augun og beigði sér niður til að taka upp græna skjöldin sem jóvin hafi gefið honum og brá honum yfir baksýr. Svo litast hann um eftir sverðinu sem hann hafði mist úr hendi sér, en um leið og hann greyti höggið, hafði armur hans lamast svo að nú gata hann aðeins bytti vinstri hendi. Og sjá, þar lág vopnans, en það rauk af blaðinu eins og þurrum kvisti sem hefði verið lagður í eld, og þarfir auðanum á hann um yðaði það og ólgaði, visnaði og eittist. Þannig far sverðið úr kumlhólum, formt sverð vestrætna hægleksmanna. En vístmundi sá völundur sem það sauð endur fyrir löngu í norðuríkinu þegar dundanir enn voru ungir hafa glaðst við ef hann hefði mátt vita um endalók þess. Því mestri okk stafaði þeim einmitt til forna frá Angmars ríki og á norðnakóngi þess. Ekkert annað sverð, þó bórið væri af voldugri örmum, hafði reynstja biturt að rista sundur ódáðið hold og rjóva þanni álögin sem tengdu ósýnar sinar seysgrættans við viljan. Nú lyftum enn konunginum upp, lögðu kuppla á spjótgrindur og skiptust á um að bera hann til borgarinnar, en aðrir tóku jóvinni mildilega upp og báru hann á eftir honum. En þeir gáttu ekki tekið með sér alla hina föllnu af húsi konungs, því að sjöðu þeirra lágu í valnum og meða þeirra dýrfinn fóringi þeirra en þeir báruðu þá burt frá fölnum fjendum og skroknum af ófreskjunni og girtu þá með skýðgarðis bjóta. Og síðar þegar allt var afstæðið, snjurum en aftur þangað, kveiktu bál og brendu hræs grímslisins, en grófu snæfaxa djúpa gröf, lögðu stein yfir og reistu hann rúnum á tungumálum gondors og merkurinnar. Létt feta svonur og lofsungin grani, var snæfaxi þengils síns bani. Grænt og gróskum ykið óksgrasið á snæfaksa haug, en aldrei var jörðin nema ber og blökk þar sem dýrið var brent. Hægt og dapurlega reykaði kátur við hlið burðarmannanna og hirti ekki lengur um bardagan. Hann var örmagna og kvalinn og skalfa skalva frotli. Úrherli skúr kom utan frá hafinu því allt gréti yfir þjóðani og jóvinni og heiminn slökkti eldanna í borginni með gráum tárum. Í gegnum regnmóðuna sá hann fylkingar gondormanna frá borginni nálgast. Imrahíl prins af dol amrót reyði fremstur og tók í taum þegar hann kom að þeim. Hvaða byrði berið þið róhans menn, própaði hann. Þjóðan konung, sveruður, hann er fallin. En nú rýður Jómar konungu til oristu í hans stað. Hann þekkist af hvítu hjálmtaklinu sem strekar aftur afanum í vindinum. Þá stegur prinsinn á baki og kreip við líkbururnar til að heiðra hinn fallna konung og þakka honum allan hans framgang og hann gréti yfir honum höfgum tárum. En sem hann reis á fætur kom hann auga á jóvinni og var undrandi. Vissulega er hér kona, spurði hann. Haldanu jafvel konur jóherran út í stríð þegar mikið liku við? Nei, aðins hún eins, svörðuðir. Hún var lafði jóvin sístir Jómars og við vissum eigi af þáttugu hennar fyrir hann á þessari stundu og við hörmum það ákaflega. Þá sá prinsinn hve hún var fögur þó andlitið var í föllt og kalt og hann tók um höndunnar og lögð niður til að skoða hana betur. Ó þið róhans menn, rópaði hann, hafiði engan barðskera með hernum? Vist er hún særð ef til vill bannvænu sári en ég næstum vissum að hún er á lífi og hann hélt skærfáður í armlífsinni upp að köldu mitumennar og sjá ofulíti fjall á hana, þó svo lítið að það var varla sjáanlegt. Nú þarf að hafa hraðan á, sagði hann, og hann sendi hraðbóða rýðandi til borgarinna til að sækja hjálp. Svo hneiðan sé djúft til heiðurs innum fötnu, kvatti þá, fór og bak og út í orustuna. Nú magnaðist og trilltist orustan á veggjaföllum. Vopnakleðurinn ætlaði alltaf æra með rópum og gællanda, manna og hneggi og frísi hrossa. Lúðrar voru þeyttir og trompetar glumtu og múmakarnir öskruðu er þeim var att út í bardagan. Og fótgungulið Gondor sótti nú gegn sveitum Morguls hvað sem þar við í hópum. Og rittararnir þeystu til austus til styrtar jómari. Þar fór húrin hinn hávi líklaförður, höfðingi ljósubygðar, Hír lútn úr grænu og prins Emrahíl hinn fagre með öllum sínum riturum. Varla mátti þær bara standa því að nú hafði gæfi hjóli snúist gegn Jómari enda höfðu honum orðið á glöp í hamsleysi sínu. Í hinu miklu ofsa fyrstu alllegunar hafa nei rauninn algjörlega splundrað fylkingum óvinanna. Stórir fleygar rittarasveita hans höfðu brotist í gegnum raðir sunnrængja bæði tvístra riturum þeira og troðið fólkungu lið þeira undir hófum. En hvar sem múmakarnir voru fyrir, gögnust hestarnir ekki, þeir gugnuðu og sveigðu frá og ekkert var til að hamla gegn þessum miklu færlíkjum. Þessi tröllauknu dýr stóðu uppi eins og virkisturnar og hararímar söpnuðust í kringum þá. Og meðan jóherarnir í fyrstu áttu vígreyfir við að etja þreifaldna liðsmun haraða einna bóð staðir að vestandi, því að nýtt lið hélt stöðut áfram að streyma að frá óskílíjað. Þar höfðu þessar sveitir verið hafða til reyðu til þess eins að ráðast inn í borgina, ræna hana og svífir það og byði eftir merki höðingja síns. En nú þegar honum hafði verið tortímt, hafði gotmægi herfóringi Morguls, teki stjórnina í sínar hendur og sent á í skyndingu fram í þennan dararar dans. Þar voru öslingar, vopnaðari öxum, varmennin frá kant, sunræningar í skarlati og frá fjastarluta haras svertingjar Líkastir hálftröllum með hvít augu og rauðar tungur, sumir reynda komast að baki jóherunum, aðri heldur lengra til vesturs til að stöðva heri Gondors og hindra að þeir saminuðust róhönum. Og emmið þá, þegar öllu hallaði til verri vegar fyrir Gondorum og vonið þeirra voru að dobna fyrir ofureflinu, var reykj upp nýtt neyðaróp frá borginni. Kominn var miðmorgun, orðiðu kvast, rekk skína hverfa og sólina skína. Gegnum tært og ferst loftið sáu varðmenn á kastalónum nýja ógnarsýn og gáfu upp síðustu voninna. Því að frá borginni mótti sjá yfir andvinn þar sem hún beigði frá höfninni í Harlöndum og að langa leið nokkra vekur vegar niður eftir enni og þegar sem fjarsýnir voru gáttu fylst með öllum skipaferðum upp eftir fljótinu og þegar mönnum var nú litið þángað urðu er greipnir örvæntingu. Þar sá þeir svartan flota berast fyrir góðum byr upp eftir glitrandi strömi. Þar voru drómundar og langskipi mörgum árum öll undir svörtum seglum þöndum. Ræningarnir frá umbrum, próbuðu menn. Ræningarnir frá umbrum. Sjáuð, ræningarnir frá umbrum er að koma. Þá eru líka belfalast strendur fallnar og ósólöndin og loðvittnar gengin undan okkur. Nú egar ræningarnir greið leiða okkur. Það, þar kom náðar högg tortímingarinnars. Þá ruku einhverir til án heimildar því enginn fannst í borginni til að hafa heimil á þeim og byrjuðu að hringja klukkum og senda út neyðarkall og sumur blésu lúðrum til undanhalds Aftur að af múronum hrópuu Aftur að af múronum komu aftur til borgarinnar áður en allt hrinur en snarpur vindurinn sem þandi voðir skipana blés líka burtu öllu þeira skrultti svo enginn heyrði það Jóhannesnir þurtu heldur engar viðvaranir eða ný tíðindi Sjálfur sáu þér allt og vel hins vörtu sögl því að Jómar hafði nú sótt svo langt fram að hann átti aðeins eftir um míluleið að Harlöndum. En hann var að komast í þrótt því að framan við hann hamlaði þétt merð fjandmanna förans að höfnunum en aftana streymdu nýjar óvinnafylkingar og króguði hann af frá ritturum prinsins. Og þegar honum var litið til fljótsins brast síðast af voninni brjósti hans og sunnanvindunum sem hann hafði áður blessað bölvaði hann nú í sand og ösku. En strísmerð Mordors hrósaði happi þeir kunnu sér ekki læti og fullir af nýri græki og ofsa ruttustir fram öskrandi til að láta knið fylgja kviði. Hörðu voru viðbröð Jómars og hugur hann skýr. Hann litt blása lúðra til að sapna undir herfána sinn öllum sem þangað áttu gengt því að hann hugðist gera voldu hans til úslita sennu og standa þar og berjast á fæti þar til hinsti maður var í fallin og þannig vinna þær dáðir og veggjavöllum sem þess væru verðar að minnast þeirra í söngum þó að því er þið aldrei þar sem engi maður stæri sjálfsagt upp í vesturinu til að minnast hinsta konungsmerkurinnar svo hann reyð upp og græna hæð setti niður herfónarsinn og þar blakti hvíti hesturinn í myndinum Frá óvissu reyði ég mót rísandi degi og syngjandi fór ég með sverði í hendi. Brestu nú öll mín von á vegi, býða mun ég hér blóðugan endi. Þessar darðar hendingar söngan við röst og þó hló ánum hugur við. En hafði runnið á hann bardagamóður því hann var óskattaður og hann var ungur og hann var konungur. Höfði ekki Og sjá, ég að fyrir í örvæntingu horfði hann vígreifur til svertu skipanna og skók sversitti í loftu upp til að augra þeim. En þá varan hann furðu lostinn og skyndilega alltekkin fögnuði. Og hann þeytti sverðu sínu hátt upp í sólskinnið og söng hástöfum er hann greif það aftur og að allra augu mændi í sömu átt og sjá. Á fremstaskipinu breyttist út voldugur herfáni og vindurinn þandi hann út um leið og flegið nálgaðist harlandahöfn. Á fánanum blasti við í blóma hefð kvíta tré strísmerki Gondors, en ef við límið þess blíkuðu sjö stjörnurnar og ef við þeim hákóronan, tókn sjálfs elendils, sem engin höfðingi landsins hafði dyrst að bera um ótrúlega ár. Og stjörnurnar tindruði sólskinninu því að þar voru ísaumaðar með gimmsteinum af hendi arvenardóttur Elronds og kóronan var líka morgunbjört því að hún var ísaumuð mýþríl og gulli. Þannig kom Aragorn, svonur Arathorns, siglandi, elesar erfingi Ísildurs úr försinni um döðraslóð, borinn fram af hafáttinni til konúsríki síns, Gondors, og jóherrarni tók á móti hónu með gleymjandi hlátrum og glampandi sverðum og gleði og undrin borgarbúa bröst út í trompetljómum og kluknarhingingum. En hér er Mordor stóðu upp í ráðalusir og skildu ekkert í þeim göldrum að eigin skip skildu flytja með sér anstæðinga og myrka ógn fjall yfir þá. Því að nú vissu þeir að orðið hefðu fallaskifti örlagana sem ekki yrði undan vikist og dómurinn vofði yfir þeim. Allt komst á flegi ferð til austus, þeistu rittarar dólar amróts og sópuðu óvinnunum burt, tröllmennum og varmennum og orkum, sem hötuðu sólaljúsið söður skálmaði jómar og sunnræningjarnir flæmdist burt frá auðliti hans en lendu eins og milli steins og sleggju því að upp frá lendingunni og bryggjónum í harlöndum ætti landganguliðið eins og stormur á mótiðin Þar kom Legolas og Gimli sveiflandi öxinni og hallbarður með herfónan og eladan og elróhir með stjörnur og enni og hinnir harhentu dundanir rekka norðursins og fóru með mikilli hristi fyrir herliði lofða og lama og annar að lena söðursins. En fremstur allra fór Aragorn og lyfti hátt á loft loga vestursins andurli eins og nýkvektum kindli, narsýli endursóðunum og jefn banmænum sem fyrr og á enni hans glitraði stjarna elendils. Og þannig fór að lokum að Jómar og Aragorn stóðu saman í miðri orustu og þeir stuttust fram á sversinn, horðist í augu og glöttust. Svona fór það. Við mættumst þá aftur, þótt allar hersvetið Mordors aðskildu okkur, hrópaði Aragorn. Sagði ég það ekki Hortborg? Víst hafður rétt fyrir þér, sagði Jómar, en vonin er oft svo svikul og þá vissi ég ekki að þú verir fórspar maður. En tveðfald blessun er sú hjálp sem enginn bjóst við og aldrei hefur nokkur sinni orðið milli vinna þvílíkur gleði fundur og þeir tókust í hendur. Né heldur jafn tímanlegur, bætti Jómar við. Það máttu ekki seinna vera, vinu minn. Mikir missi og sorg hefur borið að höndum. Látum okkur þá hefna þess, fremur en orðum að eyða, sagði Aragorn og þeir reyðu aftur saman af stað til víga. En áttu er fyrir höndum harða hríð og mikið erfiði því að sunnræningarnir voru vissulega kröftugir strísmenn og illvýr og eru þí ofsafengnari í örvandingunni. Östlingarnir voru líka stríshertir og beittust engra greiða. Nú söpnuðust þér skipulagslaust saman hér og þar við brend óðul eða hlöður á hæðum og haugum undir veggjum eða á vellonum hópuð sama til að reyna samina kraftana og börðust þar til dagur leið. Loxins kvar sólina bak við Bláhnúk og breiddi yfir himinn og hauður einn alheims eld. Þá virtust hæðir og fjöll hulin rennanda blóði, eldur loga í fljótinum og grasið á veggjavellum litæst náttfalli blóðs. Þar með lauk henni miklu orustu á veggjum Gondors og ekki ein einasti óvinnur tórði eftir og lífi innan marka umgerðarinnar. Allir voru strá feldir utan þeir sem flýði til að deyja eða drukkna í rauðri froði fljótsins. Fáir komust undan til Morgúls eða Mordors og til hins fjarlæga lands Harads barst aðeins fjarlæg sögn orðrómur um beska reyði Gondors Nú reyðu þér allir saman að borgarliðanum þeir Aragorn, Jómar og Imrahil svo úrvinda að þeir gátu hvorki fund til gleðinni sorgar Þeir þrýr voru með öllu óskattaðir slík var gæfa þeirra á hæfni og kraftur arma þeirra og fáur höfðu dyrsta sína þeim anspyrnu eða líta í svip þeirra á tímum reyðinar En flestir aðri voru meira að minna meittir eða slasaðir og sömur döðir. Með öxum var höggvinn flóvent þeyti höfðingi ljósubiðar, er hann var dottinn á baki og barðist einngegn margnum, en bæði dvílir af svartrót og bróðir hans voru trónið til bana þegar þeir fóru fremstir af bóskittum, nálagt múmökonum til að skjóta örfum í augu ferlíkenna. Hvorki snýri aftur hyrlút hinn fagri til grænuhlíða, nýja grímbaldur til grímnishlaða. Nýja hallbærður til norðurslóða sá hinn harðhendi rekkur. Egi höfðu fáir fallið, hvað sem þið voru nafnkunnir eða nafnlausir, fóringjar eða óbreyttir herrmenn, því að þetta var stór orusta og engin saga hefur megnað að lýsa henni aldrei. Löngu síðar hvað skaldi Róhann svo í söngnum um mundborgarhauga. Dundu þá hæðir við hornablókstur blíkuðu sverðum allt söðuríki strísfákar geistust í steingrundarlöndum sem stormur á morgni og styrjöld var hafin Voldugur þjóðan þengirsneður fjallt þar og átti eigi aftur kvæmt til gullina Sala og greipna Haga síns nafnfræga ríkis á norður mærum Þar börðust á fjallu í fjarlægu landi gunnleigur handfasti og herðir inn rammi, grimbaldur djarfi og dyrfinn hinn prúði dunherji, herfari og hjörbrandur stóri Hyrnirinn frækni og fastráðu snari, mól terð nú gista í mundborgar haugum með höfðingjum gondors sem herfild þeim veittu. Egi kom heldur hýrlúdn hinn bjarti til hæðana sinna við sætjúpinn kvöldu. Né til gamli til frjósamra dala í ljósakurs byggðum þar óðul hans stóðu. Heim komu ein bógmenn þeir dvílir og dýrfinnur til seftjarna í svartrótardölum Næ friðsælla vatna í fjallslíðar skugga. Harður þref dauðin þar háar sem lága. Í gondorjörð undir grasinum júka, fastir nú sofa við fljótið mikla. Grátt nú sem tár eða glampandi silfur. Reitt fjellt það þá í freyðandi straumi í dreira lit fossar við dagsetur glóðu, loguðir fjöll öll og lístu sem vitar. Rauð hneig þá dögg innan veggja um gerðar.